«І я», – озвався його сусід, молодий хлопець, «як тебе звати?» «Місько», – від Михайло, «а, може ти місько випадково збудився і побачив, ну, щось дивне?» «Бігме, я спав», – плаксивим голосом сказав місько, «лишіть, пане докторе, хлопця в спокої», – озвався на немолодий вусатий чоловік, «він вам ніц не скаже нічого» то, може, ви скажете, хто підв'язав бороду небіжчику? Хто склав ще теплі руки на грудях і уклав до них хрестика? Нічого поганого ви не чинили. Я хотів навіть похвалити, а не знаю, кого. Мене ж не було. Але ви могли покликати когось із санітею. Адама Віценківича. Я хотів би знати, чи мучився Данило перед смертю, чи ні. Хлоп, перехрестився? Хлоп, чоловік, мужчина. Дай Боже, кожному так файно мерт під музику. Яку ще музику? Небесну. Хто почує її, або вмирає до трьох днів, або буде жити дуже довго. Я щось не розумію. Хіба між вас є музиканти, і на чому тут грати? Лікар роззернувся по вбогій палаті. Пан доктор думає, що як ми варіяти, то над нами можна сміятись? Варіяти божевільні, буркнув хлопець, укрився з головою навіть повернувся на другий бік. Ну, добре, добре, примирливо мовив лікар, щоб не тривожити хворих. Я думаю провести вам радіо. Там передають усілякі концерти з Києва, Москви. А я хотів би послухати вашої музики. Тимко перезирнувся з рештою, і, як по команді, всі поховались під ковдри. Така злагодженість дій вельми здивувала Олексія Івановича, і він тихо вийшов. Одразу по тому у коридорі блимнуло погасло світло, що, зрештою, траплялося часто. Олексій Іванович вийняв з кишені недогарок свічки, у дзвіниці був цілий ящик таких недогарків зі справжнього бджолиного воску. Заболів шлунок спочатку не дуже, а потім різануло як ножем. З'їв нині пару ложок перлової каші дурний. Знав, що приступ менеться. Треба полежати спокійно, притиснувши болюче місце долонями, щоб зігрілося. У вікно світив круглий великий місяць, і лікар погасив свічку. Майже упав, не роздягаючись на ліжко, заліз під два тонкі коци. Власний біль завжди буде ближчий, ніж чужий, подумав, зціпивши зуби накрився з головою і лежав на спині. То було єдине, що відрізняло його від поведінки цих зболених тілом і душею людей, які відгороджувалися шматком виленілої байки, вважаючи, що коли світ їх не бачить, то й не може скринити. І вони згортались в клубок, як їжаки, або скорцюблювалися у позі ембріона, однак ніколи не лежали горілиці, як лежать мертві. Олексій Іванович заснув, коли біль стишився, але ще не покинув, остаточно переродившись у страшний сон. Ніби він стояв над ямою, оточені хворих. Раптом земля порушилась, і він упав у яму на ознак – огрілиць. Над ним зімкнулись обличчя, дуже багато обличчя, потворних, огидних і злих. Вистачило б кожному кинути по грудці глини, щоб яма зрівнялася із землею. Чомусь він виявився зв'язаним. Мотузки боляче врізались у живіти шию. Хто б був угорі, тепер внизу майнула думка. Він не почував жалю чи образи, лише страх перед невідомістю наступного кроку, до якого вдадуться ті жахливі істоти. Олексій Іванович прокинувся з мокрим відпоту лицем. Лежав у горі із складеними на животі руками, як ті двоє, що померли вчора, ні, позавчора. Будильник не цокав, бо забув його звести. І панувала неймовірна тиша. Місяць помандрував світити кудись далі, можливо, у вікно п'ятої палати. Усім відомо, як погано впливає світло місяця на людей з порушеною психікою. Адам Віцентівич мав би подбати про це, позаслонювати вікна, чи може той волів спостерігати за перебігом хвороби. Міг цілком належати до тих безжальних дослідників, які рятують ціною життя одного тисячі життів, саме тому і утримався на посаді. Біль знов розлився по всьому тілі. Ту стару жінку теж міг боліти шлунок, що вже не приймав жодної їжі. Шлунок вмістили ще життя, генератор життєвої енергії. Як лікар він розумів, що йому потрібне повноцінне харчування, але по селих і містах люди мерли з голоду, і в облздраві йому сказали «Приїжджайте восени. У нас діти в інтернатах ветерани голодують». Він заплакав від безсилля перед власним болем і перед несправедливістю, що ділила людей на гірших і на кращих. Від того, що хворі підуть жебрати, а він їх буде чекати восени. Але Тимко залишиться. Заплакав від приниження, бо бачив, як завгосп Стефан.